Harritsu zurekin mintzatuko gira gaurga ANUB alderdiak beraz ateratzen duen bideo bat eta hoai berreiki gertua ita Durangon ere lehen gauza zergatik bideo hori. Badira bi arrazoi e, izan dituguna, korea ateratzeko Lehenbizikoa da bi.000 eta zazpian e, ANUB aurkezten da autoeskundetara eta jendeak pentsatzen du, NUB dela batasunaren beste marka bat. Mm? Orduango hararriik geratzen gira eta pentsatzen dugu eztala posible. Eh? hori horrela izatea, bigarren arrazoi bat da gaur egun ezkerra bertzalea. Gaur egun eta bueno, beti nahi bamanzu baino gaur egun bereziki ezkerra bertzalea eta kokatuta dago. etorkizunari buruzko hainbat eh, erabaki hartu beharrean, Eta guk pentsatzen dugu eta pentsatzen genuen erabaki horiek beti etorkizuna marraztekoa duten erabakiak eduki behar dutela e, historian begira bat eta iragana ere argi egon behar duela jakin nondi gato zen erabakitzeko nora joan nahi dugun. Eta hor e, N bek e, bere zerreana handia du Gero ikusiko dugun bezala, eta hori izan dira bi arrazoiak. Gia da, beraz anu beraz historian, zer eskoaleriko historian, baduela e, bide luze bat, e, e, ikusiko dugun bezala, eta, eta entzatuko gira zurekin ere ikustia, baduela zer ikustekorik ere iparaldeko jendekin. Eta hasieratik funtsian iparaldeko jende batzu ere, agertzen direla anu alderdi horretan. Ota ANU-be noiz eta nola sortu zen? Aneu ba, be, sortzen da 1200 eta marrean sortzen da Bilbon bada manifiesto bat, bada aldarrikapen bat San Andres egunean argitara, argitaratzen dena eta sortzen da neibaldi mahuzu eh, arazo nazionala eta arazo soziala uztartzeko borondatez Hori ez baitzen berekin agertu Hori da, eta PNU berekin PNU bezan neibaldi mahuzu eta nazionalismoa sort, Sabino eh, sortu duen eh, alderdia baina ez dio erantzuten bat ere arazo sozialari eta ez da hori, hori bakarrik eh, duen eh, diferentzia eh, bada diferentzia bat erlijioaren tratamenduariaren gainean PNB esaten du e, ekimen guztia Euskal Herrriaren azkatasuna danna jainkoarentzat izan behar due eta jainkoa dala azken helburua eta jainkoak he ebalima uzu hartzen du bizitza pribatuta publikoa eta dena. eta NB un horretan esaten du ez, gauzak beriztu egin behar direla. eta autu e, katolikoa, Ze beraiek ainbat datoz baita ere katolizismotik abiatuta, nahi bali mauzu, eta sinismen kristautikan, baina ezaten dute hori arlo pribatuan egon behar duela. Eta bizitza publikoak beste norabide bat izan behar duela. Hori da bat, gero... Hori da gaur egun ere den debate importante bat. Oso, oso importantea. Eta garai hartan Espainian, Bigarren Errepublikan, parlamentuan bertan, E, oso estabai da indartxua, zen eta garantzitsua. Hordun, hor dago autu bat ezberdina, gero behi beste autu oso importante eta ez, ezberdintzen duena PNV-rekin da, eta anv esaten du, PNV dagoela kapitalismoari zalduta, eta beraiek berriz aipatzen du eta nahi du justizia sozialean oinarritutako estrategia bat bideratu. Bada, eirugarren bat, eta da foruekin, eta eta bauzu gure herriaren zilegitasuna nondik datorren e, aipatzerakoan PNVek beti esaten du ba foruak eta historia Euskal Herriaren historia eta nebek esaten du bai hor dagoela orda Euskal Herriaren historia baina herri bati bere etorkizunaz erabakitzeko eskubidea eta hori defendatzen du PNV korduan eh autodeterminazio eskubidea aldarrikatzen du garai hartan ANVek Eta esaten du hori oinarrituta egon berdula herri baten borondatean. Eh, historia izan ala ez izan, eh, momentu batean. Eta bo, badira hala eh, hainbat puntu politiko edo hainbat eh, politika mailako hainbat autu desberdintzen dutenak izugarri ANU-be eta PNU-be. Eta, ANU... eta, eta orte haietan ere, beste diferentzia handi bat, pnu euskaldun bezala, beraz, definitzen dituela, oso zehazkin orde euskaldun eta norrez, eta anu biska ANU... biskabatoren kontra doa. Hori da, e, bai, arraza, eta nebagozu garbitasun odol garbitasunean, eta e, abizenak e, izan behar dute euskaldunak, eta olako hainbat e, gauza dira, e, ezinbestekoak Nentzat eta AANW berriz esaten du eztz. Euskal Herrian lan eta bizi eta Euskal Herrriaren aldeko auto egiten duen oro dala Euskalduna mm. Eta orduan horrek e, garai hartan pentsatu behar da mila betzen hogeita hamarrra eta zitz egitenari garela duela larogeita bi urte eta oso gauza garrantzitsuak dira dira eten oso garrantzitsuak eta orduan anu horrek guzti horrek, eta bere ideologiak, eta gero gainera ANU-beko buruzagi batzuk joaten dira Rusiara, ere ikusteko segertatzen dan sozial maian, eta horrek aldar... danak eramaten du eta sortzen du lehen Partidu Euskal Herrian, Ezan dudan bezala, soziala eta autonazionala elkartzen dituena. Gauza, beraz oso importantea hor, autonazionala eta soziala elkartzen baititu, eta ere, atxikiz, ikuspegi humanista bat. Ez da hori nahitzen bakarrik, esterketa marxistaan. Ez, eh, ANV ez dator marxismoaren tradiziotik. Eh? ANV dator humanismoaren eh, tradiziotik gehiagoa. Eta bitxia da, gainera, ez hori bakarrik, baita ere, esparrua, Euskal Herri osoko esparru bat hartzen du. Eh? Da, nafarroa eta iparraldea barne. Eta hor, aipatu nahi dizut, eh, eh, aurkitu dugula bi, eh, bi eh, militante, ANU-Berenak, eh, hemen iparraldean bizi eh, direnak, eh, bat eh, Adrian Mori, mm -hmm eta honek akzion baska aldizkarian, haineu eh, beren aldizkarian, eh, idazten ditu bere tesiak kapitalismoaren kontra, eta tesi, kapitalismoaren kontrako tesiak oinarrituta daude, eta berak horrela esatendu, kapitalismoa edo askatasuna. Mm. Eta eh, tesi nagusia da, kapitalismoak askatasuna kentzen diola eh, gizakiari, mm eta morroi bilakatzen dula, eta kapitalaren morroi, eta diruaren morroi, eta orduan hor dagoela arrazoi funtsezko bat, e, kapitalismoaren aurka egiteko e, une horretan. E, gero ikusi behar da une hori ere, e, gezurra badiruti ere, antzekotasun tasun dauzka gaur egungo egoerarekin, zeimila bederatzen eta augita bederatzen, uolestriteko e, kraka gertatzen da, haren ondoren amarr urteko depresio handia gertatzen dira eta hor badago e, krisi soziala eta krisi politikoa elkarturik eh halako nastepotastea handi bat gaur egun bezala eta bo esan bernizun Adrian Mugiri Itzulita Adrian Mugiri ez da bakarrik Adrian Mugiri hor bada emaste bat ere asaltzen dana eta da Pantzika Ibarburu e, izenekoa Eta berak ere, autu ezkerretikan, egiten ditu hainbat eta hainbat autu, azaltzen direnak e, e, akzion bazka. Akzion bazka liskarian, bai. Ez dakizu nunguak diren, txuxent, eta pantxikaibago badugu bat, hemen kolaboratzen duena eta ari dena, apos eski sozialak loko egituretan, ez dakizu. Bai, bitxia egin zait, ze, pantxikaibago horre zautzen dut nik ere, eta, eta izen da bizenak, bertinak ditu. Baina ez dakigu, hor, e, nahiko nukena da hori ikertzen segitu eta beste jakin jakingeiago horri buruz. Beraz, ikusten dugu dula, larogo jurtze, bera sortzen delari mugimendua bere ideia guzi horiek aipatzen haipatzen dituzun horiek ipagaldeko jendeak, badirela, Froseski, hortan parte hartzen dutenak, ez, ez da gehiago agertzen, gero ANOB ez dugu ikusten hemen egituratua dela ipagaldian edo... Ez, s s eta bada utsun handi bat ni saiatu naiz eta hitzegin dut hemenan eta asken aske, beloken ere izan naiz martzela txandirekin hitz egiten honetaz eta beste hortuten beraiekor eta bo hori dago oraindik egiteke E, e... Ero egia da, gerla ere heldu dela, eta horrek ere gauza hainitz geldiarazten dituela. E, e, e, Baina nortan ere, ikusten dugu, anu baduela baduela bat prezeski, gerla zibilatik landa, gerla zibilan ere, parte hartzen du biztandena, eta ere, e, gerla negai patzen dut, oita emberetziko gerla, e, beraz nazien kontrata eta hori, eta hori, resistentzian ere, ari direla, parte hartzen dutela. Hori da, e... Bixia da partidu batmila bedertzen dageitamarrean sortzen dena milaberatzenhun da gageita hamar seiian sei hortu beranduago parkatu sei urte beranduago. Lortzen duela bosteon lau batalioi zorzea eta ondorioz boste da berrogeita gutxienez, bostehun da berrogeita hamar e, hildako e, dituela bere gudarien artean. hori oso gauza gogorra da. E, gero e, bukatzen da gerra eta jendeak e, atera behar du e, atzerra. hainbat e, etortzen da ona Iparre Euskal Herrira eta e, bada bat aipatzeko e, kepa ordoki e, lehenbizi makiekin, E, borrokatzen dena, eta makiak e, bakizu mugaz e, bi aldetan ibiltzen dira, eta jarratzen dute resistentzian, eta eta gero e, eusko gobernuak agirrek e, babesturik e, gernika batalioa sortzen da, eta gernika batalioa e, parte hartzen du resistentziarekin batera, alemanen kontrako e, borrokanu eh orduan e, Lenbizi Gernika batalloiak eh ponte kaf parte hartzen du eta gainera indar haundiarekin eta beraiei esker hartzen da puntu hori mm. kentzen saie puntu hori Aleman Jirondaldean, horbordelikainik aldean, den punta guri. Hori da. Eta orduan da punta estrategiko bat e, gero Parisera sartzeko. Eta Parisen sartzen da e, Gernika Batalioiarekin. Gernika Batalioi ez dago bakarrika NUBeko e, jendez osatua hor e, badira libertarioak, hor badira komunistak, hor badira sozialistak eta PNUBekoak. E? Baita ere, eta orduan e, sartzen dira eh ara e, paixen eta bain paix hartzen dutela eta degolek e, degol generalak eskerrak eman berdienean formatuta daude batalioi guztiak eta batalioiz batalioi badoa eskerrak emanez e, banan banan iristen da e, gernika batalioiaren aurrean kepa hor doki buru duela batalioa eta um, ikurrina ere ikurrina hori ganeak kandidosasetak mila bederatzen da ogeita amaseian gerran erabilitako ikurrinetako bat da eta iristen da degol eta ezkerrak ematen dizki Euskaldunei beraien uh, laguntzagatik eta esaten die Uh, estadu frantsesa beti egongo dela zorretan Euskaldunekin. Gela hori eh, historian markatu duen eta deklarazio bat, asteko agazkiak eta deklarazio agertzen dira bainan iduriz antziak ere. Ah, bai, eh, zorretan jarraitzen dute, eh, eta bo, hor eh, eh, eh, esaten nuena, bada baita ere Eusko gobernuan eh, nardiz, E, nekazal, nekazari zailburuan, nekazal zailburua e, izan dena eta hoiek ere iparraldean e, badira, baina hor e, geratzen da pixkandla baiit e, iparraldean egon den preenttzearrik indartsuena. eta da refuxiatu hainbat eta hainbat errefuxiatu garai hartan e, gerlatik e, ihe einddakoak. Mm. Gero mila bedattzenan eta egita amazpian, eta importantea da hau ere, eh, ANV berriro topatzen dugu eh, siberta hotelean, orangeluko siberta hotelean eh... Gero beste data importante bat ere bada berantxako, noiz eta ze gertatzen dago, deon, mila behatziun eta irutanoi eta hori bai. e, Mila behatziun da irurogita amazazpian e, bukatzen da, hiltzen da diktatorea Franko eta orduan transizioak mm hasi -hmm. behar du, eta berriro e, aberzaalesuna kokatzen da auto baten aurrean mm -hmm. mm -hmm. ta biltzen dira dakigunez bezala xiberta, angeluko xiberta hotelan, e, biltzen dira partidu aunitz e, mm -hmm. eta Eh, hor, ANU-bek ere parte hartzen du. Mm -hmm. Eta gainera, ANU-bek garai hartan eh, argi ikusten du zuarezekin badu bilera bat eta zuarezi esaten dio eh, euskal presoak eh, baituta dituela. Mm -hmm. Suarezek erantzuten die baiet, baitut, baituta dituela. Eta anu defendatzen du presoak oino gerrako presoak direla, eta uh, alako ekimen bat, bateratu bat, egin behar dela, beraiek uh, ateratzeko. Mm? Orduan, hori uh, mila beratzen da airurugetan gero uh, urrengo urtean, uh, laiarekin, esberekin eta jazirekin herri batasuna sortzen da, mm -hmm. egoaldean, eta herri batasunean lan egiten du uh, urte luzez mm -hmm. bi milata zazpir arte, mm -hmm. nahi bai mauzu, eskerrabertzaalearen barruan. Mm -hmm. eta bi milata zazpian aipatu dugun bezala e, alderdien legeak eta eta eskuineak eta Espainiako Ultraeskuineak ilegalizatu dituztenean ia. E, alderdi guztiak eta erakunde guztiak eta ezkerra bertzalean e, bizirik dagoen guztia ilegalizatu dutenean, hor e, duan, hain hubek bere autubua soberanoa egiten du eta esaten du ba, ez. Ez dut utziko, e, hautezkunde municipale hauetan, Euskaldunen, milaka eta milaka hauts, ordezkaritzari gabe geratzerik. Eta orduan aurkezten da, Eta hor da ezagutzen denean berriro nahi bauzu anu Berriz hartzen du protagonismo ikusten du lako, momentu horretan, garantzi, bere biziko garantzia duela horrelako autua egiteak. Horrek ekartzen dio gero hurrengo ilegalizazioa. Eta hor dago anu momentu honetan. Momentu honetan anu dago ilegalizatua, orduan duan guztiak ez daude horrezkatuak eta partiduen legea dagoen bitartean arriskoa dagoena beti ere edozein berriro ilegalizatzeko eta, eta hor ikusten dugu estatu espainolak beraz baliatzen dituela hori no tresnak errepresioaren aldegoan izeta egoera arguntaldatu den eskoalerian eta borro armatuaren inguruan eta estrategia berriak ere agertzen diren baina estrategia da aldatu espainol gobernuen aldetik eta hor beti beti segitzen du. eta momentu horretan momentu egokia preseski ANU-bek bere isturiantzea gukandi dituen prezeski moldeak eta, eta prinsipioak presentatzeko berri zede. Bai, bai, bai. Ba. ANU-bek dere iritsiz argi ikusi du, Estadu Espainolean ematen ari den eh, prozesu bat, aznarrekin eh, azita nebalima huzu, dala eskubiaren indartze bat, indartze ekonomiko, indartze politiko, indartze baita ere, antolak eta indartzea, eta gero eta indar handiago hartzen ari da, eta berak pentsatzen du bai, berriro atera behartu Atera publikoki ez, bera haritu izan da, eh? baino bere zik lakne balima ezu, jarri behar dituela maiganean, jendearen eh, ordezkaritza bermatzeko. Eta gaur egun eh, gauza da eskubia Naiz eta, zuke esan duzun bezala, naiz eta egoera aldatu den, e, etak gelditzea aldarrikatu ondoren, argi ikusten dana, eta ikusten dugu, e, gelditu ez dan bakarra estatu espainola dela. Eta hor dagoela estrategia bat, ez dagoin mobilismorik, eh, beraien aldetik, dago mugitzen ari da, bai, eta mugitzen ari da gaina pausu importanteak emanaz, eta, eta baina, kontrako nora bidean, espainol estatua baina na franjes estatua ere areki lan esku esku naiz eta dugolek golek zuena hori gerlatik landa ordoki. Bai, hori da. Hori da. Hori da eta beraren atzetik gero miterranek ere ezkein izion. eh, Ipar Euskal Herriari halako promesa bat egintzun, eh, egon gozala eh, departamentu bat eta ara eta baino Euskal Herriarekiko promesa guztiak gero interes estatuaren interesak Eta kapitalismoaren interesak zapustu ditu, era mm -hmm. erabat. E, beraien, nani bali mauzu, kapitalismoaren interesa edo gaur egun estruktura ekonomikoaren interesa delako estatu nazio indartxu eta mm -hmm. izaitea naiz eta Europa ematen ari diren beste mugimendu batzuk. Mm -hmm. Baina, Frantzia, Frantzia da eta Espanya, Espanya da. Eta hor duan, baita ere interes geoestrategiko oso importante batzuk daude, eh? Espainaren barruan, ez bakarriki ideologikoak, eta eskubia u momentu honetan duen estrategia argita garbia da, eta esan du milaldiz, eh? ez da nik asmatzen dezen kauza bat, da porrota eta derrota, Euskaldunena. Eta bo, eta kontestu horretan, orduan duan, ANU-bek bere aportazioa, bere autua, eta horai alderdien legea hor dago, eta hori indarrean dago, oraindik. Hala, beraz, egoera historiko horretan, edo egoera horretan azteko ANU-bek berriz horretarazten ditu debede horrek ilan, izan den bere bila, zer izan diren bere ideiak, proposamenak, eta beti hor dozera. Milesker. Bai, zuri.